Софія приблизно уявляла, що за отими дверима. Та коли Максим відчинив, виявилося, що погано уявляла. Величезна кімната, мабуть утворена з двох або трьох, з чотириметровими стелями, виглядала як невеликий ресторан. Стіл, накритий невідомо ким на вісім персон. М'які меблі в одному кутку кімнати, кілька глибоких крісел навколо маленького інкрустованого столика в іншому. Люстра, немов, із палацу під стелею, на вікнах важкі бордові завіси. Великих, товстих килимів у цій залі розмістилося аж три. У кутку кімнати піаніно. Софія косо зиркнула на боса. «Цікаво, це пастка для неї? Чи так і було?» Борис Аркадійович байдуже проминув вітальню. «Софія, ходіть зі мною, у нас іще чимало проблем. Максими, офіціанти вже тут?» «Прийдуть за годину, привезуть усе необхідне». «Простеж». Це моя тернопільська квартира, у вашому місці буваю часто, а готелів не люблю. Та й немає в Тернополі по-справжньому добрих готелів. Вітальню ви вже бачили, ліворуч кабінет, тут спить Максим. Спальня, це ваше вбрання, королева моїх снів. Софія внутрішньо готувалася до сюрпризів, знала, що у цього лисого чарівника в кожному рукаві по зайцю, але такого навіть вона не могла передбачити. На ліжку лежала насиченого волошкового кольору сукня з відкритими плечима, майже така сама, яку подарував їй у Ленінграді череватко. Софія мовчки зойкнула. Провела рукою по довгій розкішній спідниці, перехопила погляд Бориса Аркадійовича. «Подобається?» «Кажуть, неможливо двічі ступити в ту саму воду, але інколи, якщо дуже захочеш, можна». Де ви узяли таке чудо, пригортаючи до грудей одвічним підсвідомим жіночим рухом сукню, милувалася собою у церкалі Софія? Замовив. Вибрав колір, приблизно описав фасон. От вам і машина часу. Ви така ж юна і вродлива, як десять років тому. Але тепер «Моя». Останні слова він вимовив майже нечутно. Софія, задивившись на себе, таку гарну і справді юну, наче не було тих болючих років після новорічної ночі в Пітері, їх не почула. «Гаразд, я залишу вас. Міряйте свій робочий одяг, раптом ще не підійде». Щойно за босом зачинилися двері, Софія швиденько роздяглася і зупинилася. «Що ці чоловіки тямлять у броні?» «Адже сукня – це лише половина справи, а білизна, а а взуття!» Наче почувши її думки, Борис Аркадійович постукав у двері, «Мало не забув Софії». Відчиніть шафу, там ви знайдете усі необхідні деталі. От і вони деталі. Ні, цей бос, чоловік, справді не пересічний. Все передбачив, про все подбав, Колготок мов у крамниці, кольору засмаги, нейтральні, одні навіть з ледь-ледь помітним блакитним відтінком, з блиском, без на будь-який смак. Три пари волошкових, утон сукні, туфель майже однакового фасону та різних розмірів і навіть білизна. Підбираючи за розміром, Софія відчула дивне збудження. Ці речі він вибирав. Він їх торкався. І розмір вгадав сукня сиділа, мов у литах, ібо трішки затіснав талії. Це вже не от котлєт, а от як полюбляла зітхати над руїнами колишньої фігури незабутньої пам'яті